Maiatzaren hogeita zortziko udalautezkunden hariraba, gaur randoni handu ezain dugu gurekin, berako, errirako, zerrendako, e, bigarren postuan kokatua dagoena. E, Okerrezbanago, lehen aldia da e, zerrenda batean ez, udala hauteskundetarako aurkezten zarela. E, Nola bai. izan daldaketa hori edo, airabaki hori hartzea. Ba, bueno, beti da gustatu izan zaitez, politika mm. kontuak eta... Ikusita herrian aukera neutro bat genuela talde politua sortzeko eta bertan parte hartzeko, ba, animatu naiz eta hori uh -huh. da, bigarren <laughs> herrirako zerrendan. Azken agin taldean, herrirako taldeak, bueno, leku bat izan du daretxan, uste bizi negozi dituela ez, e, e, gauragun. Lau, lau. lau. lau bai. zinegotzi dituela gauragun. E, bueno, ba... Horrelako, bueno, ja, lekutxo bat, ez, e, duen bai, talde batean aurkeztiak, bueno. Bai, ze, herriakok, baditu taldi jau daletxan, uh -huh. beti izan ditu lauzi negotzi, eta azkenean, bai, lantaldetan eta parte izan du, Komisioetan eta plenetuan kontua da e, bildu gehiagoa izan duela, eta orduan, bai, gure iritziak eman ditugula, maion azkenean, haunitzetan ez dire kontutan izan, uh -huh. edo orduan, aldeortatek, edo poso bat gehiago eman, ez, eta, bueno, hori. Albaldin badal kateztatik edo mm -hmm. elkarlan nortatik herri hau betu. Mm -hmm, ederki. Bueno, ba, poliki-poliki sartuko gara e, udaleko edo bueno, bazuen programareko mm. gaiak ez e, lan zen, edo bueno, ba, gure eskualdean arazoak e, dauden puntu horiek ez lan E, bueno, ba, azteko osasun zerbitzuen arazoa e, aipatu nahiko nuke, azken aldian, bueno, pa, arazo larri bat dugula ikusi dugu, no. e, mediku falta dago, bueno, azpakarrik no. lesakako osasunzentruan, bortzirietako osasunzentrua dela, beziketan farro osoan ere ez, baina, bueno, ba, gu e, gure aldetik hori e, e, aipatu behar dugu gaur egun, pediatrarik ez dagoela gainera e, gure osasun osasunzentrun e, erria e, kalera atera da, zenbait konzentrazioa eta elkarretara zatze egon dira, ba, e, goera salatzeko. Eh Badagor proiektu bat ere osasun zentroa berritziarena, eh baina hor bueno, dago. Ez dakit e, zuen aldetik udal taldeko kide gisa eta bueno, ba, zuen programan eh gatazka horri. E, nola emanen dio zuen buelta edo nola nahi e, dio zuen buelta. Hmm, bai, azkenean, e, osasun kontuak eta e, Nafarroko gobernuaren konpetentzia ez eta gu udaletxe moduan e, mugatu ekuztan dugu gure burua uh -huh. alako neurriak eta hartzeko ez, gure esku balego, segituen saltuko genituzke mediko batzuko osasun zentroan herritarrei ez, eta uh -huh. gure etzaz erbitzu duina eta emateko. E, udaletxe tiku keten alduguna da e, Nafarroko gobernuari eskatu Jo, gure herritarren e, beharrak eta betetze e, bueno, nolabait egirtere ematea, ez? Eta uhum. atentzio duin bat ematea. Kezkarekin ikusten dugu mediku faltarena, egia da pediatra e, izan duzela lembiziko bakantia nolabait erateko, ez? Uhum. Ondotek ikusi dugu nola osasun koltsutak itxidiren errietan denaklesakan e, zentratu, ez? edo telefono bidezko harreta emanez, eta kezkagarria da ikusi uhum. ditugu ere osasun arazo batzuk gehiagora egin dutela horresegatik, ez? Eh, atentzio personalizatori emanes de laco edo presentziala. eta ordain gure aldetik egingo duguna da hori, eh, herritaren interesak defendatu eta nolabait Nafarroako gobernua bortsatu nolabait errateko, ez? Mm -hmm. e, behar hori betetzeko. Mm -hmm. Egia da osasunetxea ere zarkituan gelditu zaigula beran, agiz dago, mm -hmm. eh, aparkatzeko toki ez da. E, bertako kalea ere ez dago egoera honenean eta gure intentzioa da e, neutraltasun nortatik ze azkenanean herrirakok ez du kolore politikorik mm -hmm. edo zer administrazioarekin solasten al gara eta nonbait afarako gobernuarekin batean herri kontsultategi berri bat sortu mm -hmm. erosoa eta kalitatezkoa mm -hmm. ederki mm. Bueno, zerbitzu ez ari garela, ba bertze arazo bat ere dago gure eskualdean, eh ohiko zerbitzuen jabe ez dute nola baita errateko ba RLL borik ikusten, ez? Eh zerbitzuetan eta horrek ba, hauen galera edo e, karriko luke. E, gure herriak bizirik mantentzeko ba ezin bertzekoa da e, oinarrizko bueno, zerbitzu batzuk edukitzea eta, bueno, azken aldian aldean soaldean, bai sortu dela e, talde bat, e plan estrategiko bat e, aurrera eramaten ari dena, e mai batzuk ere eratu dira, ba bortziri mailan Baztanbidasoaldea mailan ere e arazoni, ba konpomide bat emateko, e, hostalariak eta merkatariak elkartuz, e turismoarekin ere ba, bateratuz, e horreri irtenbide bat emateko. Ezakizuen aldetik, ba hori ere babesten duzuen, edo bueno, horrelako arazo horreri ere e, irten bideon bat ikusten duzuen. Bai, guk dugu gure herrietan ezagola merkatarik ikirik. Uh -huh. Kuk ikusten ditugu, profesional profesionala hondiak ditugu lagurinkuruan eta hortatik hasi behar dugu, ez? Azkenean euren lanak defendatuz eta alden moduan lagunduz. E, bera betidanik izan da bortzirietan bederen nolako erreferentea ez mm herri -hmm. e, txikiagotik etorri izan zaizkigu bizilagunak, beran erosketak egitera bueno, lesakan ere, ez yeah. <laughs> diago meriturik entugo lesakari ez <laughs> baina egia da beti erreferente egizea izan dela herriaundiena delako mm -hmm. e, gu kalde hortatik ere e, kezkaz ikusten dugu eh orañarteko udalak hartu dituen eh mugikortasun planaren barreneko neurriak ze horrek ikusi dugu ere merkatariei lan mm -hmm. bueno eh lana kendu dielako no labait e, gisako jarri dizkegula aparkaleku faltagatik mm -hmm. eta orduan horrek ere min egin die herriko merkatariei Guk e, euren lana bultzatu nahi dugu, alden neurrian modernizatze hortan lagundu nahi diegu, egia da euren artean ere sortu dituztela denok bat bezalako elkarteak, mm -hmm. top, topa xop ere, ez, e, online bidezko erosketak egiteko, azkenean orain mundu guztiak internet ez egite ditugu erosketa da. pila bat, eta guk modernizartze horrekin lagundu nahi diegu, eta alden neurrian, ez dakit e, zergaldetik, edo nola baiteko laguntza bar baldin badaute, Nafarroko gobernutik zeo zer lortu nahi badute eta gu bidea baldin bagara, mm -hmm. gubeti euren ondoan egongo gara guzio eiek e, alden moduan haunditzeko, ez? E, mm -hmm. Bai salmentak, edo bai euren irudia, egia da beran ere, e, merkatari haunitz bugan ditugu, la, bai e, e, ibar bai larunen, eta hoeiei esker erre e, berak gure eskualdeko eh langabezitasaguti eh txikiena du uneko laukoa agiz txikia da Ordan dan hori eskertzekoa da ez e, nolako konpromiso duten gure herritarrekin <coughs> lana eskainiz kalitateko lana eskainiz eta urte osoko hace egia da udan nolabait eh lanpostu gehiago sortze dituztela baina urte guziko lan eta kalitatezkoa kez kentzen dizkigute hori eskertzekoa da uh -huh. eta garrantzitsua gure herrietan uh -huh bertsalde batetik ere, eh, kontsumitzera bultzatzea ere e, pentsatzen dut izanen dela, ez? E, horretarako ardatz bat, ez? Eh, ba, komertzioak aintzinera Bai, guk dugu garrantzkoa dela ere erosketa baleekin e eta eh, herriko dendariak eta laguntzea. Mm -hmm. Orain arte egin izan dire olako bale batzuk, non herritarrak 100 euro ordaintzen ditun eta udaletxeak jartzen ditu bertzea 10 eh erosketak nolabait mm -hmm. e, geixago mugiarazteko. Guk horrekin ere komprometzua hartzen dugu, e, gure merkatariak lagunduko ditugu eta elkarlanean e, hartu nahi ditugu hartu beharreko neurriak. Ez mm -hmm. da izango inpozaketarik, <laughs> guk azkenean errandudan bezala e, ez dugu kolore politikorik, ez dugu e, inpozaketarik egin nahi, guk azkenean elkarlana nahi dugu. Mm -hmm. ez? Elkarrekin herria egitea, gure herrietan e, lehenako garaitan egiten zen bezala, e, hauzo lana. Hortan uh -huh. elkarrekin joan berdau Bai udala, bai bizilagunak eta bai mercatariak Eberki uh -huh. Bueno, bertze arazo batez arituko gara orain, e, txe bizitzaren arazoa da hori. E, bueno, bazken aldean ikusi dugu e, bortzirietan eta bai, beraan lesakan bertzerrietan ere gaztek e, bertan segitu nahi dutela bizitzen, baina arazo bat dutela ba, lokairua e, aurkitzeko, edo bueno, e, salgai dauden etxeak ere e, ba, aurkitzeko, ez? Batez ere, ba, lokairuaren inguruan ikusi dugu gatazka handiagoa e, dela, ba, lokairu altuak daudelako, E, aukera guiki ere ez, e, horiek arrapatzeko e, berantzeazki e, sortzi etxe bizitza egin dituzue alokairu sozialekoak azken aldian e, bueno, erantzun hona izan dute berat izan dira etxe bizitza guztiak horren, e, hori e, ere hainzinera segitzeko edo horrekin bueno, or, ere lanketa bat egiten segitzeko, ezakit baduzuen planik edo ikusten duzuen bertzea irten biderik ere, bat, gatazka hori guztiz bueno, guztiz desagartzeko e, zaila izan enda baina bueno, ba, horreri ere hmm. bertze bultzada bate mateko. Baina nik pertsonalki arazoiek izan ditut, ez, mm -hmm. beran e, pisu bat bihatzaren alokatzeko edo erosteko, eta zailtasun hori bizitzen dugu herriko gazte geienek. Egia da, zortzi e, egin direla berriak, mm -hmm. naso bintzarekin batean, Bye. eta guk aldeortzatik e, lanorrekin segitu nahi dugu, alden moduan e, behar guzioi erantzun emanez, mm -hmm. alden moduan txe bizitzak erekiz, edo zarrak daudenak, E, Nasubintzaren bitartez ere diru laguntzekin berritu eta alokairuan jartzea. Mm -hmm. Ze azkenean haunitzetan jabe ere beldurra ematen die euren propi bat alokairuan jartzea. ez Zolako mm -hmm. bermeri gabe orduan guk udaletxe moduan ikustu dut berme oieke eman behar dizkiegula eta segurtasun oiek. Nola bait lagunduz e, bizitza zarkitu oiek berritzen eta gero etorkizunean ere norbait e, e, alokatzen bali madu ez e, bizu hori. Mm -hmm ezagurtasun berme batzuk ematea mm -hmm. bai ordenketekin bai etxaren zeintzarekin eta gukaldortatik lan egineitugu beran etxepila bat utxik daude bai. zarkituak mm -hmm. eta azkenean eskualde osoko arazoa da hori eta zarkitongi da eraikitzea, eta ereki behar baldin bada beharko da baina nik garrantzitsuena dela adela zarkituak dauden etxerietatik astea mm -hmm. ez eta gure herriak bizi bizi berritzea mm -hmm. mm. edarki, edarki Bertze gai bat ba, berdintasuna da, e, azken agintaldian e, berritasun bat egon da eskualdean, e, bortzietako berdintasun zerbitzua sortu da, teknikari bat dago lanean, berdintasun plan batzuk e, bueno, aurrera eraman dira, euudea hirugarren berdintasun planean lanean ari direla. E, Nola baita elburua da e, zeharka, gai guztietan, berdintasuna sartzea ez. E, Zakitzuen elburuaren den horrekin segitzea, bueno, e, garrantzia ematen dio zuen berdintasunari, eta horrekin bueno, ba, lanean segitu nahi duzu edo, bueno, zuen asmo guztia jarriko duzuen horten. Berdintasun teknikaria hau e, bortziritako gizarte zerbitzuen barrenia sartuta mm -hmm. dago, eta gu kompromezu handi hartu nahi dugu gizarte zerbitzuekin. Azkenean egia da geoz eta gehiago ematen direla gure etxeetan ez e, e, dependen be, beharrak edo uh H -huh. etxeko laguntza ez. Eta gusta dugu e, gizarte zerbitzuen aurre kontuan nolababaita handitu behar dela zerbitzu be horiek emateko. Uh -huh. Eta segurtasun hori emateko zeortik asten gara ere e, konttzliazioa erresten, azkenean norbait dependiente badin baduzu etxean ere laguntza behar duzu da ez. Uh -huh. e, kontu arra horrekinan egita ordoan asteko e, gizarte zerbitzuekin konpromesu hori hartu nahi dugu aurre kontoa onuditzearena. Berdintasuna e, gai potentea da eta guk ere konpromesu hartzen dugu berdintasun planarekin jarraitzeko eta berdintasunaren barrenean ere LGTBI gaiarekin segur eskualdean baditu orain arte aitzetan igualagerian ez eh egon ez diren errealitateak, mm -hmm. eta guk hoeiek nahi ditugu familyoia eta gonza mana eta diego mm -hmm. eta orientazioa zea onitzen ere, familiak galduta ikusten dire, ez? Eh eta gure mm -hmm. familitan sortzen ari diren e, errealitate realitate Eta hori, guk lan egiteko goz gaude bai gizarte zerbitzuekin, LGBT+ galetan eta hortan egongo gara. Mm -hmm. e, Ogu uste dugu gainera bai. garrantzitsua dela ere eskoletatik gaztea. <gum> ez ja helduekin bakarrik, baita ere, <gum> horiekin ere lan egin behar da, gaztetatik. Zazkenean bai. e, txiki garenean esponjagara eta hor gauza honintzik gazten ditugu eta normalizatzen ditugu ez atorkizunerako. <gum> eta hori garantzitsua da. <gum> e, planen bat duzu, eba eskoletan txertatzeko, edo... E... Momentu zez. <gum> e, bai. Eran egin dugu, ez? Gizarte zerbitzuekin, bai. minon, ez dugu la planidatzirik Mm -hmm. e, gok eh dugu hasi e, gauzak solastuz ikusi eta valoratu orain arte zer egin den eta hortik ere e, erabakiak hartu edo ikusi ze behar dagon eta hortik aurrera ja e, lanean hasteko a berki a berki hmm. Bueno, bertze gai bat euskarada, eh erran dezakegu edo aunitzetan erraten dugu gure herriak karnasguneak direla, ba, Nafarroakin edo Nafarroko bertze eremu batzuekin e, konparatu salaren, ba oraindik ere badira bertze eh batzuk, ez? No? Ba, lana egin berdeen ere. E, bueno, e, azken aldian, azken bi bortzietak euskal txelen mugimendua sortu da, e, eurek lan taldetan lanean ari dira, e, batez ere, ba, zenbait atal e, gehiago lan euskararen inguruan ez, hor, e, gabeziak ikusten dituzten lekuetan, ba, lan egiten, azken aldian bor, bor izan dugu, hain ba, tekimenekin. E, bueno, ba, zeintzuk dira zuen planak euskalaren arloan, edo, bueno, non e, egin nahi duzu edo indarra. Bai, goke euskararekin konpromisoa dugu, ez? O, orain arteko lanak e, positiboki baloratzen dugu, uste dugu euskara ekoletan ikastearena ongi dagoela eta mm -hmm. hori azkenean erresa egiten zaigu, ez? Erran bezala horrak azkenean errestasuna dugu dute. E, gauzak ikasteko eta berneratzeko, eh helduei ei, aukera keman bersei aski euskarak asteko mm -hmm. etorkinei berdin, ze azkenean E, zeo zer nahi baldin bada eta laguntzen badugu, azkenan erraxagoa da. E, positiboki baloratzen dugu ere azken urteetan egin egindiren neurioiek, ez? Non e, euskaltegia doainik eman zaien euskera ikasinai izan duten pertsona biei. Eta gu korrekin ere jarraituko dugu. Egia da bertze hizkuntza badugula, ez? Ama hizkuntza erdera eta guk ere ez ditugu jau egin nahi erdaldunak direnak. Orduan udaletsaren komunikazioak ere guk beti helbiz egingo ditugu, bai mm -hmm. euskeraz bai erderaz, bakoitzak erabakiko du ze e, administrazioarekin ze izkuntzara bilin nahi duen, eta hori guk ez diogu trabarik egingo euskeraz egin nahi duenari, edo udaletsarekin edo gurekin harremanetan euskeraz egin nahi duenari. Mm -hmm. Ederki. Bueno, eh pandemiaren ondoti eskualdean e, turismoak e, nolabete errateko bagora egin du, herri batzutan gehiho bertzetan baino, baino bai bisitariak jaso ditugula, e, azken aste datuak ere jaso ditugu e, turismo bulegoetatik, e, beran eta lesakan irekiak egon direlako. E, Egia da, ba, masifikatzetik agit zurruti gaudela oraindik ere eskualdean, baina, bueno, pensatzen dut hori ere mantendu nahiko dugula, batez ere zere turismo jasangarri bat e, jasotzeko ez, eta, bueno, ba, bertzeleku bat zutangertatu den bezala, e, turismoa e, negatibo ez bihurtzeko ez, e, turismoa hmm. beti positibo mantentzeko. Beraz, e, zaki talde horretatik ere, planen bat duzuen garatzeiko edo garatu nahi duzuena? Bai, begira... E... Bera errandu eh, ez, merkataritza kontuetan ibardinekin eta laronekin mm -hmm. batez ere erreferente izan dela. Eta <coughs> urteetan ere turismarekin horrela izan da. E, turista pila bat eh, jaso ditugu bai bide berdeagatik, bai mm -hmm. baro jatarren e, etxea hor dagoelako hitzea, Eta kezkaz ikusten dugu azkeneko urteetan turistako puruak bere egin duela. Mm -hmm. Egia da ez dugula masifikaziarik nahi gure herrian. Baina kezkaz ikusten dugu ezergatik bere egin duen. Eta guk uste dugu arrazoia hundiena dela plan, e, planik ez dagoela, plan turistiko horik ez dago. Orduan hortik azi nahi dugu, guk plan turistiko berri batekin nahi dugu berarako, bera erreferente bihurtzeko, eta turismo jasangarrian, bide berdeetan, uhum. mendian, e, holako e, aukera berdeetan, ez? Uhum. Eta neurrikoetan guzte dugu horrek ere merkataritza lagunduko duela, gure inguruko... E, lan postu berriak sortuko dituela, ez, bai e, alohamendu turistikoetan, bai jatetxetan, eta gure herriak bizi berrituz. Azkenean turista jasotzen baditugu, herriak zainduko ditugu, herriak bizirik mantenduko dira, eta uste uz, dugu garantzitsua dela. Nik gitarik turistiko izan aizberan. Uh -huh. Nero kontuz, ez? Eta penarekin ikusi dut, eta unitzetan e, taldeak, eh harremanetan jarri direla, ez? Egidari turistiko bat eskatuz eta udaletxeak ez du eh zerbitzu hori ematen adibide bat jertsagatik, mm -hmm. eh. Eta nik uste dut gure herriak politak direla eta nole bai saldu berditugola. Mm -hmm. Eta turista hoiei ongi etorri eh egin berzaiela, e, gure eskualdea ezagutu dezaten eta mm -hmm. azkenean hori herriak bizi berrizteko. Uhum. Udalak orain ez du tu turismo teknikaririk, orduan? Ez, ez e, bakarrik udan eta azter santuan e, turismo bulegoa uhum. irekitzen da informazioa o, pixka bat emateko, milon ez dago olako teknikaririk eta gu garantzitua ikusten dugu alde aldeortatik ere rial e, lantzea eta gauzoaileko betzea edarki, edarki mm. Bueno, bukatzen hasteko, ba, ha. e, bertze gai bat edo nabarmendu nahi nuena da, e, bueno, ba, bida soaldeko bertze herri hiriekin harremanak ez. E, azken aldean gutxitu dira, egia da, e, berantze azki ba, zenbait ekimen eginditu zuela, e, kultura arrolan batez ere iparraldeko zenbait herriekin. E, E, bino, ba, orokorrean ere, e, bueno, ba, arremanak guti gaitu direla erran dezakegu. Badira, gai batzuk, kala ere, hurbiltzen e, gaitu zena, ba, osasun zerbitzuen gatazka kadibidez, hurbiltzen e, e, bueno, ba, gaitu, e, bortziritako herritarrak e, irunera, etortzen garelako bidasa hospitalera. Orduan, harreman e, horiei, zenbateko garrantzia eman nahi diezue. Zuek e, bereziki edo e, horre lan egin nahi duzue, e, bueno, ba, nolabait bidaso aldeko erri guztiak e, elkartzeko eta eremu bat sortzeko Guk e, <coughs> ikusten dugu <coughs> barakat. <coughs> Gure herriak e, anaitasunak sinatzen dituztela e, kanpoko herriekin, ez mm -hmm. eta hori ongi da erlazioak eta eztutzeko biungu uste dugu etxetik hasihar dugula gauzaiekin. bizi lagunekin zukerran bezala. Mm -hmm. Azkenean auzolan egiten dugun moduan ez, gure herriko jendearekin garantzitsuak uzten dugu ere, inguruko herriko baialkate bai, bai herritarekin harremanak sendotzeko. Ez bakarrik herriko bestetan e, inguruko alkatekin... Baskari bate egitea hori ongi dago, eta <risa> garrantzitsua da, jonez da hortan gelditu behar. Guk uste dugu garrantzitsuena dela urtean zeharreko planetarremanak sendotzea. Bai eskoletatik, bai kulturalki, bai, ez, musika kontuetan, edo dantzariekin, bai kirolaldetik. Azkenean olako erremanak zendotu behar dire, gure egunerokotasunean azkenean zukerran bezala, mm -hmm. ez? Bai, hospitalera irunera, mm -hmm. ondartzaran daiara, edo erosketak egitera, ez? Inguru ondara harreman ahondi, adobu herri batetik bertzera, orduan zergatik ez plan planbategin edo nola sendotu. edo mm -hmm. erraztu, ez? Mm -hmm. Huretzat garrantzitsua da, bizilagunarekin harreman onak izatea eta kalitatezkoak. <laughs> ez bakarri gauzak eskatzeko baizik eta, Bye. ez? Mm -hmm. e, gauza pozitua kere elkarbanatzeko zaunitetan Gure herriakiek jaueak dire Irun edo mm -hmm. Ondarrebe bat baino edo Ondaila bat baino eta hortik ere unitzekasten aldugu. Mm -hmm. edo elkarren Karenarteko turismo plan bat egiten aldugu edo mm -hmm. merkatariak ere batzuk hartzen e, e, dituzten neurriak bertze batzuk ere ikasten aldituzte edo mm -hmm. probainaren aldituzte orduan garrantzitsua da en artean harreman horiek lantea. Eberki, eberki. Mm. Eta, bueno, ba, orain ja bukatzeko, bai, e, utziko dizut, e, nahi duzuna aipatzea zakit zerbait ere gelitu zaizuna, ipatuga gabe azte marratu nahi duzunik, edo... Ba, em, bai. Guk, eh, kezka hondiz ikusten dugu beran, eh, landu ez dugun, ez? Eh, elkarrizketa hontan landu ez dugun bai. gai bat, eta da, uraren faltarena. Mm -hmm. Guk usta dugu berako arazomdienetarikoa dela, zehazkeneko urteetan, naiz eta euria izan, eta ez zaurtengo idortea bezala ez, beti udan arazoak izan ditugu ur hornidurarekin. Mm -hmm. e, Nafarroako gobernuak eta berako eta lesakako dalleak seinatu e, zuten olako e, akordio bat, e, bera eta lesakaren arteko e, ur hornidura bermatzeko. Mm -hmm. Lesakatik hartu eta bera ara Milioi bat lareun mila euro gaztatu dire obra hori egiten, eta ez da huri konektatu. Zergatik, kura analizatu ondotik ikusi delako em, eta lastunak dituela eta ez zindela kontsumitu. Orduan, gukustu dugu hori dela beran dugun arazori kaundienetarikoa. Bertzea aldetik ere, kezkaz ikusten dugu erramezala ez, merkatarien kontua lan dudugunean mugikortasunarena. Gukustu dugu e, orain dagoen plana ez duela inungu zentzurik, ez diogu alde positiborik ikusi herrian, arazo berdinak segitzen dugu izaten duela uh -huh. zortzi urtea, marrurte. Apar kalekurik ez dago herrian, e, kale batzuk privatizatu dire ezertarako, pibote bat jarri da, legiakarrikan adibidez milaka euro dena eta ez duena deustarako balio horain adibidez e, kendudute, ez? Eta uh -huh. azkenean kezkazik ikusten dutu neurri hauek. Guk uste dugu garrantzitsuena dela hori, e... Elkarrekin lan egitea, bai merkatariak bizilagunak eta elkarrekin plan bat egitea denentzat. Ezin posak eta bidezko lanak egitea, ez? Errirakok gokez dugu kolore politikorik. Azkenean jende gara, bizilagunak, bakoitza bere e, ideiarekin, bere realitatearekin, jende egitza ezberdinagara. Mm -hmm. Baga gara etorkiak, baga gara bertakoak, baga gara irakasleak, baga gara e, fabriketan lan egiten duguen jendea. Eta guk herriaren alde egin nahi dugu. Hauzolan hori, gure auzoetatik herri mailan landu. Ez mm -hmm. Eta herritarrekin lan du. Bera ezak kolore bakar bateko herria. Bera herri kolore da. Eta guk hori udaletxean isladatu nahi dugu. Eta ez diogu herritarrei solastu nahi. Herritarrekin e, solastu nahi dugu. Mm -hmm. Ezeburei, baizik eta elkarrekin. Herritarrak entzun, eta alden moduan erantzunak eta soluzioak herrira eraman. Eta hori da gure naia, guk edo zein egin nahi dugu, e, ez gara akordiotara isten, eta guk herriaren alde egin nahi dugu, ez dugu interes partikularrik. Ni udaletxean esarten ba nahiz herria laguntzeko da, nik ez dut bertze beharrek, Ni ez naiz interesengatik gatik <laughs> udaletxera esarten. Nik herria hobe ikusi nahi dut, herri goxo bat ikusi nahi dut, elkarbizitza bizitza polit izan nahi dut herrian, eta bera geroz eta politago ikusi nahi dut. Ederkin, ba, honekin, bai, buka manen diogu elkarrizketari. E, andoni, andu ezain, txaurrondo izan dugu gurekin, berako, herrirako, zerrendako, bigarren postuan dagoena. Ay, e, bueno, ba, mila esker gurekin egoteagatik, hau kontatzeagatik, eta, bueno, ba, gure herrietako gatazketaz eta solastiko aukera ere e, izateagatik. Mila bueno, esker, zori, Paola, paola. <laughs> gombi bat izan da, zegin egotea, eta... Esas, nahi duele nean. Vada que se no la rapatando ni. <risa> eh, errio eskerrik que asko. Siri. <risa>